Прокуратура Криму порушила карну справу за фактом побиття співробітника міліції, який негласно стежив за Віктором Ющенком на плато Айпетрі в Криму. Радіо «Свобода». Генеральна прокуратура не побачила загрози життю кандидату президенти Віктору Ющенку, який ледь не вилетів у кювет через водія Камазу на трасі в Херсонській області. Українська правда. Нещодавно в одному із сіл Кремінського району тамтешній місцевий начальник привселюдно оголосив усім селянам. Якщо хоч одна «Б» не проголосує за Януковича, усіх закопаю. Газета «Луганчаня». За кандидата в президенти Віктора Януковича на Львівщині підписалося 10 тисяч померлих людей. Про це заявив голова облштабу кандидата в президенти Олександра Мороза Євген Таліпов. Купол. «Одеса – це моя юність». Нагадав я дружині, повідомивши про те, що Паша вирішив святкувати свій день народження саме там, у Південній Пальмірі. «А тобі не здається, що вона стала якось дуже провінційною?» Я замислився. «І справді, теперішня Одеса не має жодного відношення до великого міфу про столицю гумору та оперний театр. Власне, як і не мала у часи моєї юності». «А що ти хочеш?» – сказав я. За сто років її тричі зачищали від корінного населення. Спочатку більшовики повбивали всіх багатих євреїв, потім німці – усіх бідних євреїв, а врешті усі недобитки втекли в Ізраїль. Я вам не скажу за всю Одесу, а скажу за свою родину. Вона теж брала участь у процесі. Так от, коли прадіда розкуркулили і розстріляли у 29-му, мої рідні з хутора втекли на пересип і стали жити у підвалі. Ну а почалася Друга світова, перебралися на Молдаванку у порожню єврейську квартиру. Оце вам біографія міста. А третій? Хто третій? Третій раз, коли її зачищали – Ірці – не чужі розмови на історичні теми. Але як телеведучий, їй варто бути уважнішою. Я ж кажу, третій – то у 80-ті. Це вже майже добровільно. Коли дозволили еміграцію, і бути євреєм раптом стало престижно. В результаті теперішні одесити – це зовсім не одесити, а селяни з болгарських та українських хуторів. І як нормальні селяни, вони не знають, що таке місто, на що воно потрібне і як у ньому жити. А що, А що, є різниця? Моя дружина – уроджена міщанка. Як у нас кажуть, з етажів. Тому погляд на життя у неї відповідний. Пояснюю на прикладі. Їду якось на канікули додому. Сусідка-покупе – симпатична молода студенточка. Теж на канікули у рідне село. Розмовляємо, коли вона виставляє так по модному пальчика і каже. «Не знаю тільки, як я буду там жити». Це, щоб ти розуміла у мами з татом. «Вони ж їдять без салафеток. А я без салафеток не можу». Ірка щиро зареготала, хоча я розповідав цю історію далеко не вперше. Це теж одна із загадок жіночої психології. «Ти розумієш, місто для них – це салафетки, бо іншого не бачать». Саме тому такий популярний зараз блатний міф Одеси. Бо він зрозумілий для більшості усіх цих прийшлих з хуторів. А оперний театр для них – коробка цукерок. «В якій цукерок уже немає?» – додала у такт Ірка. «За що люблю дружину?» Вона вміє формулювати з безжальною точністю. «Зараз моя благовірна у доброму гуморі, бо обожнює помпезні заходи. Ті, де можна хильнути своєї телезірковості повним келихом. Де жінки перетворюються на екзотичних пташок, де ти чуєш гучні компліменти та говориш тихі капусті. А в тому, що пашень день народження буде саме таким помпезним заходом, сумнівів немає». Для київських гостей орендовано чартер. Усіх поселено у готелі Кемпінській, тому самому, який прикрашає мол морського вокзалу. Зранку на яхті під вітрилами, вечір у ресторані на березі моря. Назавтра заплановане пиво з раками на спеціальному пароплаві. Співає збірна України з вокалу на чолі з Віагрою. Танцюють усі, тобто все по-справжньому, по-дорослому. Ірка просто таки купається у загальній увазі. Ще б пак, людина вилізла з телевізора і приїхала на бенкет. Звісно, не одна вона тут телезірка, але велелюддя гостей все-таки здебільшого складається з глядачів, тому успіху вистачає на всіх. І головне, до кожного виходу можна перевдягатися у нове вбрання. Це справжнє свято для жінки». Зараз на ній закрита сукня з двох половинок, з'єднаних по боках прозорими вставками, які дають зрозуміти, під тонкою тканиною, крім самої власниці, нічого немає. А головне, те, що її тіло у майже сорок дозволяє носити такі сукні на зло іншим, товстим і целюлітним тіткам. Я стою поруч, гріюся у дружининій славі і розповідаю на вушко цікаві історії про знайомих. Вона відповідає мені тим самим: диви, диви. Кериченко з новою коханкою. «Хіба? Наче та сама, що була». «Ой, Сергію, ти що не бачиш? Та була худа, як шкапа, а ця фігуриста». «Яка ж вона фігуриста? Вішак для одягу». «Ти нічого не розумієш». «Це точно, нічого не розумію. А головне, не розумію, як ти їх розрізняєш. Вони ж на одне лице. Особливо, як перефарбуються чи пострижуться, то свою з чужою поплутаєш». Ірка сміється. «Вам, чоловікам, аби поплутати». «Ні, я серйозно. Якщо їх перетасувати і скомандувати чоловікам «вибирай», половина ж поїде з чужими». Саме тому жінки і не дозволяють чоловікам вибирати. Ми краще справляємося. До нас наближаються московські гості. «Привіт, привіт, знайомтеся, це моя благовірна Ірина. Очень приємно. як діла, Ірина?» «Коли вони врешті відходять, я продовжую. До речі, цей москаль, що до нас підходив, Толік, свого часу дуже цікаво вирішив проблему вибору дружини». Як саме? Він тоді робив лікарем на швидкій. Ночі довгі, він молодий, дівчата гарні, головне, чисті та освічені, бо медички, коротше, толік переграв там усіх осіб жіночої статі, від медсестер до заступниці головного лікаря. А тоді почалася перебудова, і толік вирішив, що лікарем багато не заробити, особливо на швидкій. Який вихід у розумної людини під час розпаду соціалізму? Тільки один грачувати. Чому? Як це чому? Згадайте часи Таксі було єдиним місцем, де окрема бойова одиниця могла заробити, хай і нелегально, але якісь там гроші. Зародок капіталізму. Точно, а я вже й забулася. Отож, слухай. Для того, щоб грачувати, потрібна машина. А Толік мав тільки зарплатню лікаря. І тоді він зробив геніальний трюк. Під час інтимних побачень у всіх своїх коханок позичив золото. У кого персня, у кого сережки, кулончик, ланцюжок. Ти ж знаєш, жінки люблять обвішуватися брязкальцями. Оце ж зібрав усе це та від ніг з долом барду. Ну, а на позичені гроші купив старенького москвича, уявляєш? А вони знали одна про одну. Історія замовчує. Мабуть, здогадувалися. А може й ні. Тож кілька місяців ночами він їздив, майже не спав, не їв, але гроші врешті відграчував. Викупив з ломбарду золото і приніс своїм жінкам. Усе повернув, крім одного персня. Чому? Ну, у ломбарді загубили, чи то хтось собі притримав. Але перстень виявився не простий, а фамільний, бабусин. Отже, Толіку довелося одружуватися, хоч вона й була на п'ять років старша. Закладаюся, що про профамільний вона вигадала. Тобі відніше. Жіночі фокуси – це твоя парафія. Ірка сміється. І чоловічі теж. Він, до речі, справжній чоловік. А ти думала, якщо він тобі так сподобався, то май на увазі, що він знову холостий».